perkara nikmat Allah taala yang besar. Dia subhanahu wa taala mengkulirkan dalam waktu-waktu hidup kita waktu-waktu yang berfaedah. Dia membentangkan di hadapan kita di dalam umur kita waktu-waktu yang berfadhilah mengandung keutamaannya. sedikit amal sholah yang seseorang lakukan di situ bahkan bisa mengalahkan banyaknya di tempat-tempat yang lainnya Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hari kita membentangkan beberapa waktu-waktu yang memiliki keutamaan untuk kita bermunajat mendekatkan diri takarub kepadanya di dalam pekan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula mengadakan hari-hari yang lebih utama Daripada selainnya. Demikian pula di dalam bulan. Demikian pula di dalam tahun. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Jumat. 10 Agustus. 2018. Dia bertepatan dengan tanggal 28. Dhul Qa'dah. 1439 Hijriah Itu berarti Jamaliz Rahmati Allah Kita telah mendekati salah satu waktu Yang memiliki keutamaannya Bahkan di dalam tahun Bahkan dalam semua waktu Kita wala dia adalah Waktu-waktu hari-hari yang terbatas Di dalam bulan Zulhijjah Yang kita masuki besok harinya Atau lusannya Maka ma'asyur muslimin rahimakumullah. rahimahumullah fal Liman huffiqah Fi jam'i fadli al-zamani wal-makani wal-a'mani Sebagaimana bahasa Imam Ibn Al-Qayn rahimahullahu ta'ala Mereka-mereka yang diberikan tarifiq Hanyalah mereka yang mampu mengumpulkan Antara keutamaan berbuat beramal, Keutamaan waktu Ditambah keutamaan tempat-tempat Karena kalau tidak demikian Jemaat rahmatnya Allah Apalah artinya di hadapan kita Lewat baik biasa-biasa saja Begitu saja hari-hari Zulqadah, hari-hari Zulhijjah Atau Di depan kita Lewat biasa saja malam-malam Sepuluh -malam, terakhir Ramadan Apalah artinya ketika kita hanya Menunggu, memantau Melihatnya sambil duduk-duduk Saja tanpa berbuat Karnanya Benar ibn al-Qaim mengatakan mereka yang diberi taufiq. Mereka yang dapat mengumpulkan antara keutamaan masa dan keutamaan amal. Maka apakah gerangan yang seseorang muslim hamba Allah yang berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu SWT lakukan isi ma'amurkan hari-hari Dhul Hijjahnya? Pada kesempatan yang singkat ini, kita sama memetik faedah ringan singkat Tentang apa saja yang bagus untuk seseorang Memakmurkan bulan Zulhijjahnya Terutama sepuluh awal daripada Zulhijjahnya Yang pertama sekali jamaah yang Allah Tentunya ia adalah bertawabat Tawabatun nasuha Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kesalahan, aib, dosa-dosa yang kita lakukan Begitu amalan yang terbaik untuk kita menyambut datangnya waktu-waktu yang memiliki keutamaan termasuk sepuluh awal Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala secara umum berfirman, Watubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya. Wahai orang-orang berIslam, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kembalilah kalian kepada Allah. Dengan itu kalian akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan rahmat. Maka dengan taubatul nafuha, seseorang yang memasuki waktu-waktu yang berfaedah, waktu-waktu yang memiliki keutamaan yang akan diberkahi akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian ia menggondol berbagai macam fadilah keutamaan pahala di sisi Allah tabaraka wa ta Perkara yang kedua. Sesuatu yang bagus seseorang untuk memakmurkan hari-hari dzul al-azmul jad al-tinami hadir ayam. Al orang memiliki kesungguhan, keseriusan azam yang kuat untuk dia menyambut dan memakmurkan hari-hari Dhul Hijjahnya dengan segala macam kebaikan-kebaikan kesolehan-kesolehan saliful aqwali wa saliful a'mal kesolehan ucapan tutur kata kesolehan amal-amal perbuatan karena dengan kesungguh-sungguhan seriusnya niatan keinginan yang kuat Allah Taala ta berjanji untuk membentangkan kita jalan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memudahkan kita sebab-sebab untuknya, ketika kita memiliki kekuatan ingin, azam yang besar untuk memakmurkan dan mengisi hari-hari yang berkaudilah ini dengan kesolehan. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di akhirnya. واللذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلا وإن الله لمعالمحسنين Sesungguhnya mereka-mereka yang menempuh jalan jahadufina, bergigih dia, berjuang dia, bersungguh-sungguh dia meniti jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan hidayah kami dan benar-benar kami bersama mereka-mereka yang berbuat baik yang lebih di dalam takaran amalan amalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sidang jemaah jumat yang dirahmati Allah sebagaimana perkara sebaliknya yang kemudian seorang bagus memakmurkan hari-hari zurhijahnya sebaliknya, yaitu meninggalkan perkara-perkara maksiat. terjatuhnya orang-orang di dalam kemurkaan Allah di dalam dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dinding-dinding penghalang seseorang kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada lagi pembahasan keutamaan Zul Hijjah, kautamaan bulan puasa, keutamaan sepuluh akhir, sepuluh awal. Ketika seorang hamba justru mendekatkan diri kepada jalan-jalan masyarakat. Maka sebagaimana jalan-jalan ketaatan mendekatkan seseorang kepada Allah, Memasukkan seseorang kepada rahmat Allah, Demikian pula sebaliknya Mendekati jalan-jalan masyiat Membelakangi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah hal-hal yang akan menjauhkan seseorang hamba dari Allah Mengeluarkan bahkan melemparkan dia At-tard min rahmatillahi azza wa jari. Sehingga Menjauhi kemaksiatan Adalah harga mati Untuk seseorang Memakmurkan hari-hari yang diberikan Keutamaan padanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyiral jemaah rahimakumullah Adapun keutamaan 10 awal atau secara umum bulan Zulhijjah ini yang esok harinya kita akan jelang bersama insyaallah taala maka sangatlah banyak Salah satu darinya bahwa Allah al-'Azim al-'Aliyyul Kabir Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung Yang maha tinggi, yang maha besar Yang maha mulia, yang maha sempurna Bersumpah Dengannya Dan itu cukup sebagai sebuah Kemuliaan, karena sebagai Kaedah dalam kaedah dikatakan Idhil azim, la yaksimu Illadil azim Sesuatu zat yang Maha besar tentunya takkan sembarangan Bersumpah dengan sesuatu yang Tidak besar Ketika Allah Al Azim, Al kabir Al Ali Al Ghafur, sang zat yang maha tinggi, yang maha dikjaya, bersumpah dengan sebagian makhluknya, maka itu pasti menunjukkan ketinggian kemuliaan daripada makhluk yang digunakan bersumpah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bersumpah dalam sebagian ayatnya, wal fajr, walayalin asyuk. Allah Ta'ala menyatakan dan demi waktu subuh. Demi sepuluh malam, demi bilangan-bilangan yang ganjil. Sepuluh malam dikatakan oleh ahli tafsir. Sebagian besar mereka mengatakan yang dimaksudkan adalah sepuluh awal daripada bulan Dhul Hijjah. Besok sampai sepuluh hari berikutnya, sampai ke lebaran Idul Adha Idul Kurban. Dan dikatakan Allah Imam Ibnu Khakir dalam tafsirnya Wahuwal Asah Itulah pendapat yang terbaik Yang terdekat kepada kebenaran Dari tafsir-tafsir yang ada Kemudian jemaah yang dirahmati Allah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyaksikan, mempersaksikan hari-hari Sepuluh ini adalah hari-hari yang terbaik di muka bumi Hari-hari yang terbaik di muka bumi دل الحديث جابر ابن عبد الله لكما أرقنا لها البزار دل ابن حبان الصحيح كان على الشيخ الألبان رحمه الله تعالى رسول الله برساب فضل أيام الدنيا أيام العشر يعني ذي الحجة قل ولمثله لفي سبيل الله قال ولمثله لفي سبيل الله إلا رجل غفر وجهه بالتراب إلا رجل عفر وجهه بالتراب rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keutamaan sepuluh hari ini yakni sepuluh zulhijjah ini dia adalah hari terbaik di muka bumi para sahabat bertanya adakah yang semisalnya? apakah sama dia ya rasulullah dengan hari-hari ketika kita berperang berjihad bismillah kalau rasulullah tidak sama balaslah pun tak sama dengan dia. kecuali seseorang Angkatlah wajahnya dengan debu yang menceburkan wajahnya dengan debu-debu dalam peperangan. Itu tentunya dimaksudkan bukan sekedar bukan sekedar bertayammum atau kotor wajahnya badannya dengan debu-debu perang bisa billah. Namun sebagaimana ditafsirkan di tempat lain yaitu orang-orang mendapatkan batin syahid di hari yang sama. Sudah hari-hari yang mulia dia pula meninggal di dalam peperangan yang syar'i. Maka tentunya mereka orang orang itu tak bisa dikejar oleh selain mereka dari amalan-amalan yang lain. ⁇ Ma'asyiral jannaharohimakumullah. Akuul ⁇ mana senihtum ⁇ waufawiz ⁇ amri ⁇ ilallah. Alhamdulillahi wa kabir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi ahli al-sirri wal wafa. Amma ba'd. Ba Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Sepuluh awal daripada Dhul hijjah demikian memang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Bahkan cukup bagi kita bahwa di situ ada bulan haji. Di situ ada ibadah-ibadah besar yang terkumpul padanya. Ada berkurban Ada berhaji Ada yang lainnya Satu hadis Yang menutup khutbah kita Semoga Allah Berikan kita keberkahan Zulhijjah Berikan kita taufiqnya Memudahkan kita Langkah kita Perbuatan kita Tangan-tangan kita Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai macam ibadah Dari Abdullah bin Abbas Sahabat bin Abbas Yang radiyallahu anhu Meriwayatkan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر عيد الحجة العشر الأول منذ الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال لا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada hari-hari sepuluh ini. Yakni sepuluh awal daripada bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah tidakkah juga berjihad visabilillah lebih akud lebih utama darinya? Rasul menjawab tidak. Kecuali seseorang yang keluar berperang di hari-hari seperti ini. Dia keluar membawa hartanya bahkan membawa jiwanya. Dan dia tidak pulang membawa itu semua. Dalam artian meninggal dunia syahid di jalan Allah s.w.t. Dalam riwayat Abi Dawud... Dari sahabat Abdullah bin Umar dengan teks yang berbeda Rasulullah SAW menyatakan fakti rufi hindaminat tahmid wa tahlii li wa wa dzikri azza wa jal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memakmurkannya dengan berdzikir Rasul katakan setelah menyebutkan keutamaannya maka kalian perbanyaklah di situ tahmid alhamdulillah takbir ber Tahlil mengucapkan la ilaha illallah perbanyak padanya di hari-hari awal tersebut dan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, itulah sepuluh hari awal daripada Zulhijjah yang esok hari kita akan jelang bersama insyaallah taala. Kana sallallahu an yamunna lana at wa as-sadada wal amal. Kami subhanahu wa taala an yujzi sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiqnya membantu kita memudahkan kita jalan-jalan kepada keridhaan dan cintanya azza wa jalla Allahumma atin anfusana taqwaha wa zakkihaha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha اللهم ربنا تقبل منا جميع عباداتنا تقبل منا جميع إباداتنا اللهم ربنا آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقين الصلاة